Pitanje svetog evanđelja po Jovanu. Zlava tega, gospodin, slava tevije o zimu. U vrijeme ono, u polovini praznika, dođe Isus u hram i u čaše. I čuđako se jude i govoreći, kako ovaj znak a nije se učio, tada im odgovori Isus i reče, moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao. Ako ko će ko volju njegovu da tvori, poznat će da li je ova nauka od Boga ili Ja samo sebe, samo sebe govorim. Koji govori samo sebe, svoju slavu traži, ako traži slavu onoga koji ga je poslao, da istinite nema u njemu nepravde. Nije li moj si je dao vama zakon i niko od vas ne izvršava zakon? Zašto tražite da me ubijete? Odgovori narodi reče, Demoni je u tebi, K'o traži da te ubijem. Odgovori Isos i reče im, Jedno dijelo učini I svi se divite tome, Mojise i vam je dao obrezanje, Nešto je ono od Mojise ja, Nego od Otaca, I u subotu obrezujete čovjeka. Ako u subotu čovjek prima obrezanjem, pa se time ne narušava zakon Mojiseje, zašto se na mene gnjevite, što cijeloga čovjeka izliječih u subotu? Ne sudite po izgledu, nego pravedan sud sudite. <kuh> Tada govora neki od Jerusalimljana Nije li to onaj koga traže da ubiju i gle, govori slobodno i ništa mu ne vele? Da stvarno ne doznaše naši glavari <kuh> da je on zaista Hristos, ali ovoga znamo otkuda je, a Hristos kada dođe niko neće znati otkuda je. Tada Isus povika u kramu, učeći i govoreći, i poznajte me, i znate od kuda sam, i samo sebe nisam došao, nego je istinit onaj koji me posla, kojega vi ne znate, ja ga znam, je od njega jesam i on me posla, tada tražahu da ga uhvate i niko ne metnu na njega ruko, jer još ne biše došao čast njegom. Reče Gospod svojim učenicima, ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Ako vas mrzi svijet, znajte da je mene omrzno pre vas. Kad biste bili od svijeta,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 «Ali sve vam ovo činiti zbog imena mojega, Je ne poznaju onoga koji me posla, da nisam došao i govorio im, ne bi grijeka imali, a sada izgovora nemaju za svoj grijek, koji mrzi mene i oca mojega mrzi, da ne tvorih među njima dijela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeka imali, A sada su i vidjeli i omrznuli mene i oca mojega, ali da se ispuni riječ napisana u zakonu njegovom, omrznuše meni zašto. A kada dođe učitelj, koga ću vam ja poslati? A kada dođe u tješitelj, koga ću vam ja poslati od oca? Duh istine koji od oca ishodi,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 Otac Džakon pogriješio kad je za utješitelja rekao da je učite. Mi smo dužni da kad čitamo sveto to evanđelje, čitamo onako kako su evanđelisti zapisali. Iako i druge izraze koristeći ne bismo pogriješili, ali je važno ne mijenjati Carski izraz, ako je Duh Sveti napisao preko evanđelista da je utješitelj, onda mi, vjerujući da je i učitelj, ipak čitamo utješitelj. A da jeste i učitelj, braćo i sestre, mi smo, evo čuli i u čitanju iz sveštene knjige dijela jero koristimo priliku da naš nažalost nepismeni narod koji se nalazi na onom krajnjem i donjem nivou duhovnog obrazovanja koji se graniči sa tamom potpunog bogo zaborava i ubitačnog neznanja da podsjetimo da postoji ta sveštena knjiga u kojoj je izložena nebeska, božija nauka. I dok ima vremena da je se vratimo, a crkva, evo kroz sveštenu liturgiju, nedvosmisleno ukazuje na potrebu da čitamo ta sveštena dijela da se učimo od velikog učitelja Duha svetu. I vidjeli ste i vi čuli, mada ovdje ako se čovjek dobro uključuje kad čuje on gleda kad gleda čuje. Čuli smo i vidjeli kako je djelovanje Duha Svetoga. Preko sveštenih apostola vidjeli ste jednu pa gotovo i komičnu situaciju gdje se Pavli Varnava nađoše zbunjeni uprošeni jer umalodajim žrečevi ne zna božački koji su služili važnim bogovima Zemsu i Hermesu Umalo da im žrtve ne prinesuše, braće i sestre, već su doveli i samo što nisu počeli da kolju, misleći da su oni zaista bogovi. Vidjevši veliku silu koja se projavila kroz svetog apostola Pavla, koji je podigao hromoga, koji od utrobe materine bio rasvavljen i kako piše u udjelima apostolskim, nikad hodio nije. I propovjedajući, učeći, duhom svetim, braće i sestre, jer propovjed svetih apostola, propovjed svete crkve pravoslavne, nije vam ništa drugo dodjelovanje duha svetoga kad apostoli propovijedaju kad crkva propovijeda to braće i sestre duh sveti svešteno dejstvuje to je dinamika nebeskih sila to su sile u pokretu Kada apostol govori duh sveti uči i tješi i pogledajte Kako propovjed običnog čovjeka može da izazove tako moćno opodizanje raslabljenoga od utrobe materine, kome više sigurno nije ni na pamet padalo da tu nešto može da se izmijeni. Zdravstvena knjižica odavno više nije bila potrebna, to ti je, što ti je, lezi, zboka na bok, evo ima nas i da te okrećemo, I prenosimo se mjesta na mjesto, pa do globa tako. Međutim, čuvši riječi apostola Pavla i Varnave, a to, braće i sestre, nisu bile riječi ljudske, to nije bila propovjed čovječija, to je sami Bog, Duh Sveti, govorio preko svetih apostola. I on... Osjetivši svojim bićem da je ovo nešto sasvim novo, do tada nečuveno, ponada se da možda i za njega ima lijeka, jer propovjed apostolska uvijek u sebi sadrži i nosi ljekovita svojstva, uvijek poziva, braću i sestre, na obnovu, na ustajanje, na isceljenje, na preobraženje. Propovjed crkve, ona je usmjerena svakom čovjeku, pozivajući ga i otkrivajući mu njegove nove mogućnosti, ukazujući na velike potencijale koje imamo, ali koji se realizuju kroz našu vjeru u ovoplačenog Boga, u Isusa Hrista. Jesi li raslabljen od utrobe matere svoje, Ako povjeruješ u ime Božije, ti možeš da budeš iscijeljen. Možeš da ustaneš, možeš da skačeš kao što je ovaj skakao. Ako si gubav, dakle, potpuno neizrečiv. Ako vjeruješ u ime Božije, ti možeš da postaneš čist i da ti koža bude kao u djeteta. Ako si pun džavola, a vjeruješ u ime Nebeskoga cara, svi oni do jednoga napustiće prostor tvoga bića i ono može biti spremno da primi svjetlost nebesku. Ako si mrtav, vjerom u njegovo ime možeš da oživiš. To je propovjed crkve i crkva gdje god jeste, ona propovjeda i nudi tu mogućnosti. Ako ste žedni, dođite i zahvatite vodu života, vodu besmrtnosti, vodu vječnog zdravlja, vječne istine, sile, ljubavi. Tako su aposovi propovijedali, braće i sestre, tako crkva i danas uči i propovijeda. I ovaj, slušajući te riječi, I osjećajući njihovu silu, jer ponavljamo, ta sila nije dolaziva braćo i sestre, od apostola, nego od duha svetoga. A duh sveti je Bog, braćo i sestre. Tamođe duh sveti govori, tu se očeva sila projavljuje, jer duh sveti od oca ishodi. Jer mi se sad nalazimo na polovini. I puta od Vaskrsenje do Silaska Svetoga Duha na apostole. I ovaj grad ima i veću obavezu, jer Budva slavi taj praznik kao krsnu slavu. Slava ovog grada jeste upravo taj događaj, Silaska Duha Svetoga na apostole. Odakle počinje nova priča, braće i sestre? Počinje nova nauka uspostavlja se novi poredak, nova predavanja, nove lekcije, nova sile. I vidjeli smo da ovaj čovjek povjerovavši, osjetivši da nešto zaista može da se desi, a Pavle, duhom svetim, snimivši njegovu vjeru, istina u začetku, pogleda ga I reče gromkim glasom, kako je to moćno, ali vidite, nije došao Pavle kao sluge satanine, da iseljuju i da privlače pažnju nemoćnih umova na sebe, nego je propovijedao ime istinitog Boga, govorio je o svetoj trojici i o čovjeku koji ima svoj smisao i svoje postojanje i svoje izvorište, Samo u Svetoj Trojici i aktiviravši vjeru ovog Bogesnika on uzviknu krumišujući propovijet. Jer je svo vrijeme govorio o Svetoj Trojici, svo vrijeme govorio o imenu Božijem, propovijedao i došao je trenutak da gospod njegovu riječ potvrdi znamenje. I šta se desilo Pavle gromkim glasom reče čoveku u ime Isusa Hrista ustanu i ovaj ne samo što ustade, braći i sestre nego skoči Narod vidjevši pomisli kako i ovaj bolesnik kaže bogovi postadoše slični ljudima i dođoše i evo ih ovdje sa nama i žrečevi na brzinu žrtve donose i oće da kolju da im prinose braći i sese, pogledajte oće da prinose Pavlu i Varnavi žrtve kao bogovi ali vidite, nisu oni bili daleko, da se razumijemo jer to je dijelo Božije a ne čovječije Ali nije Pavle Bog, nije Varnava Bog. Oni su Boži apostoli, Boži poslanici. A onaj koji je dijelovao preko njih jeste Bog. Bog, Duh Sveti. U propovjedi naše crkve, braći i sestre, od koje smo se mi odvojili, Tačnije, sa kojom se mi gotovo ni sreli nismo. Evo ovih dana slušamo tužne izvještaje sa naših terena. Sveštenici obilaze domove u jednom danu i četrdeset i 50 i dolaze braće i sestre. To je veliko poniženje za crkvu. To je veliko poniženje apostolskog dostojanstva. Zamislite svetog apostola Pavla. I zamislite varnavu koji idu po kućama i reckaju, zarezuju, seckaju slavske kolač. U jednom danu, 40, 50 i 60, Ni riječ da prozbora o imenu Božije, nego da ispune volju domaćina, volju sela, volju plemena. Da ispune uslove duha ovog vremena, koji hoće crkvu da pokori, braćo i sestre, svojim potrebama, duhovnim, duševnim i plotskim. I da crkva služi ovome svijetu. To je, braćo i sestre, velika sramota. I to crkva ne može sebi da dozvovi. Nije apostol, braće i sestre, tu da reže slavske kolače. Ako treba da se prerežu, ti ćeš doći u hram i strpljivo čekati, prvo, saslušavši propovijet. Jer ja sam poslao, nisi me ti poslao, nego me Bog poslao da propovijedam ime njegovoga sinu. Da propovedam ime velikoga Oca i da propovedam i projavljujem silu Duhasa Svetoga radi tvoje besmrtnosti, radi tvoga večnoga života, a ne da ti režajem kolač, kad ti oćaš i da dolazim u tvoje vrijeme, u tvoj prostor, da poštujem tvoje običaje, tvoj tipik, tvoje dogmate. Na kraju krajeva, ko si ti? Šta kažeš za sebe? Ko ti? Pošto i sam ne znaš kosi niti to pitanje ikad postavi samome sebi. Ja sam došao da ti dam odgovor. Govoreći ti o svetoj trojici, a pa tek onda o tebi. Jer tebe nema bez živoga Boga. Tvoj život nema smisao Bez svete trojice, tvoj put je stramputica ako nije put koji vodi u vječni život pod tobom. Iako pred tobom ne hodi svjetlost Božja, svjetlost ducha Svetoga, svjetlost propovjedi svetih apostola. Jer samo tom svjetlošću i tom propovjeđu vođeni mi možemo, braći i sestre, da izađemo iz ovoga mraka na svjetlost vječnog života. Samo tom propovjeđu vođenim mi možemo da dođemo do izvora vode žive, vode besmrtnosti. I evo, i mi danas sabrani u svetim hramovima, ne svi, ali da će Bog, ako se budemo potrudili i slušali crkvu, evo vidite gde smo dovedeni. Gde nas je crkva da nas dovele i sveti velikomučeni Georgije? U hramove, braće i sresti. Crkva nas je pozvala i evo obećavanje gospod po ko zna koji put ispunjava, dajući nam da pijemo vodu živu. Evo nas opet vodi svetim apostolima. Evo nas opet gospod poučava, govoreći nam, Da njegova nauka, nauka crkve, nije od ovoga svijete. Da je misije crkve, braćo i sese, da nam život da. Crkva je ovdje, ne zato što je čovjek posluo. Vidite, i danas, nažalost, ljudi koji upravljaju ovim prostorima, nisu oni crkvu organizovali. Oni, nažalost, ništa ne čine da bi crkva funkcionisala kako treba. Mnogi se... Na žalosti na njihovu pogibao protive crkve. Ja ko se životu protivi, braće i sestre, on na sebe ruku diže. Ko ustaje na crku Svetoga Duha, ko pohuli na Svetoga Duha, braće i sestre, tome nema oproštaja, ni u ovom, ni u onom svijetu. Ako god ustaje na crku Hristovu, na crku pravoslavnu, a rekli smo da je crkva djelovanje duha svetoga. Gospod je svojim ovopločenjem, svojim stradanjem, svojom smrću i vaskrsenjem i svojim vaznesenjem pripremio, braćo i sestere, put duhu svetome. Od njegovog vaznesenja počinje doba djelovanja duha svetoga, mada pošto je Trojica jednosušna i nerazjeljiva, u svakom djelovanju Oca i Sine i Svetoga Duha pojavljuje se ista priroda, ista sila, iste blagodatne energije. Ali ima i to ipostasno određenje Duha Svetoga koji od Oca ishodi preko Sina, I našom vjerom u njega, u njegovo vopočenje, silazi, braće i sestre, i djeluje do dana današnje. Dakle, to je mnogo važno da znamo. Crkva Hristova, crkva pravoslavna, jeste projava i djelovanje duha svetova. To nema nikakve veze sa čovjekom, braće i sestre. Te силы ne izviru iz ljudi. Sila crkve izvire iz, iz Otca koji je na nebesima. I sve što mi ovdje činimo, sve je, braćo i sestre, nebeskog porijekva. Da jeste tako, potvrđuju naše nerazumijevanje života crkve. Mi navikli na zemlje, navikli na onu zmijsku horizontalu. Vukući se stomacima, tomacima, braćo i sestre, zajedno sa gmizavcima, mi ne razumijemo jezik crkve, pa vidite li to? Dajemo tačne odgovore na raznim kvizovima, mnogo toga možemo da naučimo, mnogo toga znamo i to brzo naučimo. Govorimo druge jezike, neki govori po četiri i pet jezika, razne programe izučavamo i pravimo međutim jezik crkve ne razumijemo jednostavni svešteni jezik crkve ne razumijemo a te redovnu pojavu intelektualci, inženjeri naučnici, doktori pazite braćo i sest ne znaju ništa u prostoru crkve potpuno nepismeni To je fenomen. A otkuda to? Zato što je nauke crkve, braćo i sestri, nebeskoga porijekla. Ona dolazi od duha svetoga, od oca ishodećega i otkriva se oslušnoj djeci Božijoj. Otkriva se onima koji uče u crkvi, braćo i sestri, koji slušaju propovijed svetih apostola, kroz koju dijeluje Duh Svete. Jer Duh Svete ima svoje kanale, a kanal Duha Svetog je propovijed crkve i svete tajne. Evo i mi danas ovdje sabrani, mi smo ušli u to duhovno polje. I ovdje Duh Svete caruje, ovdje braći i sese, nebeska atmosfera. Jer tamo Jer Duh Sveti djeluje, tamo je, braći i sestre, nebesko carstvo. Jer Duh Sveti djelujući na zemlji, On se od Oca ne odvaja, On od Oca ishodi. A se od Oca nikad ne odvaja i ovdje U crkvi, u svetoj liturgiji, gdje duh sveti djeluje, mi zaista imamo nebesku atmosferu, nebesko carstvo. Zato crkva, neobmanjujući narod, i počinje liturgiju sa blagosloveno carstvo oca i sina i svetoga duha. Sveti velikomučenik Georgije je bio čedo crkve, vrlo dobro je poznao ovu nauku, iako mladu ali upio, braćo i sestre, duh sveti je djelovao u njemu. I sila duha svetoga projavila se i kroz njegovo veliko ispovjedanje vjere, veliko mučeništvo, veliko svjedočenje, da sve što su apostoli rekli da je sušta istina. On je to potvrdio, braćo i sestre, ne klimanjem glavom ili povremenim prisustvom nego svim svojim bićem i krvlju i izlomljenim kostima i glavom ocečenom. I na taj način najbolji mogući svojom smrću proslavio život, ali istinski život, ne pogu života, nego istinski život. A za istinski život valja umrijeti, braći i sestri valja postradati, valja vjerom ispovijediti život od oce i sine i svetoga duha. Ima li išta ljepše, braće i sestre, nego umrijeti za život. Jer svakako umiremo. Znate, nema ni jednoga da će se izvući. Svi umiru. Zato je najbolja kombinacija vjerom umrijeti za život od I pogledajte kako on ne zaboravlja ni jednu kap Georgijeve krvi. Eno u Đurđevim stupu u rasu, ima jedno parče kože sa lobanje sa nekoliko vlasi, njegove kose. Čuva se u sveštenom i srebrnom, filigranski ukrašenom kovčevu, braće i sestre. Ni jedna dvaka s glave vaše neće propasti. Kako Gospoda zaboravi svoga mučenika, svoga Georgija koji je svoj život dao za vjeru pravu, za ime istinito, za ime života. Tako da Duh Sveti Kroz našu crkvu, braći i sestri, nemojmo ovaj praznik da doživljavamo karnevalski. Ništa to. Sve ove kolače, sve naše običaje, to sve možemo da pobačamo, braći i sestri. To Đorđa neće primiti. Šta će mi tvoj kolač, kaže? Ja jedem čovječe sa nebeske trpeze. Mene proslavljaju, meni danas pjevaju angelske sile. Ja sam velikom učenik, brate. Nisam ja više bilo ko, ja sam veliki Đorđe, ja hodim nebesima, na heruvimskim kolesnicama brzo se krećem, imam veliku smjelost pred nebeskim carom. I šta misliš da ćeš da me oduševiš sa tvojom površnošću? sa malim i raznim tehnikama proslavljanja slave na ovaj i onaj način, reckanjima, rezanjima, lomljenjima. Kakve to veze ima sa mnom? Ti lomiš kolač, a meni su kosti lomili. Ti se vrtiš oko trpeza, a mene su okretali na točku, na noževima, na ekserima. Ti živiš komotno, udobno, a ja sam proveo nekoliko dana u jami negašenog kreća. Kako ti to proslavljaš mene i onoga radi koga sam stradao? Na šta to liči? Zato obraću i sese, nemojmo da promašujemo. Đavo ima strategiju kako da napravi loš план proslave Đurđev dan. Đurđev dan je, braći i sestre, projava Duha Svetoga. Đurđev dan je praznik Duha Svetoga. To, to obavezno da prepoznamo. Đurđa nema bez Duha Svetoga. Duh Sveti živi u Đurđu, Đurđe živi u Duhu Svetome. I ovim praznikom Nas, Nebesko Carstvo, podsjeća da je otvoreno i da možemo da uđemo u njega. Crkva nas podsjeća da je Duh sveti sa nama, braći i seste, i da naša imena hoće da pozvati, da ne budemo imena koja se lako mijenjaju, da ne budemo imena koja se samo tetoviraju, da ne budemo imena koja se lako zaboravljaju. Da ne budemo imena kojima se crkva bruka, kojima se narod sabražnjava, nego da budemo imena sveta i duhom svetim zapečačena. Da se ponosiš svojim imenom, jer je tvoje ime u tajni krštenja osveštano imenom Božijim. Tvoje ime je kršteno imenom Božijim. Ti si hrišćanin i nosiš ime Hristovu. A kako se ono nosi, to je Georgije pokazao. Veliko je tvoje ime dio krecijalne, ali je sićušno u odnosu na ime onoga koga ti goniš. Tako i mi vraću i sese. Poštujemo mi sve veličine u redu cesara, koliko ti je to. Koliko smo mi dužni za uslugu. Ne pratićemo, ali ako budeš od nas Traži ono što nebeskom caru pripada. Onda nemoj to očekivati. Onda postajemo neprijatelji. Onda smo mi protivnici tvoga carstva. A to što nemamo na oružanje ne znači da nemamo i silu. A naša sila nije naša, nego onoga u koga vjerujemo. To je carska sila. I dok ima prostora da te pozovemo da još jednom razmisliš, jer ukoliko ustaneš na nebeskog cara, bit poražen i u vremenu i predan strašnoj i za tebe mučnoj vječnosti. I za protivnike, U tom slučaju surove protivnike imat ćeš veliko mučenike, imat ćeš apostole, imat ispovjednike, podvižnike, arhijereje, svete oce, svete djevstvenice i mučenice, i svu silu nebesku, i caricu, bogorodicu, Zato još jednom da razmislimo, braći i sestre, svi i mi koji smo u crkvi, oni koji su izvan crkve, koji su naši svedeći koraci, a ovaj dan je divan dan za razmišljanje. Pa mi, kao što je Sveti Đorđe u one dane, ajmo i mi u ove da prepoznamo vrijeme pogodno za spasenje, kako ga je Sveti Đorđe nazvao. Vrijeme pogodno za pravo vjerovanje i ispovjedanje jedinog istinitog Boga. Pa evo danas u ovom prazniku zajedno sa Svetim Đorđem da proslavljamo Duha Svetoga koji nas je okupio i koji će nas danas napojiti vodom besmrtnosti u tajni Svetoga pričašća. I njome napojeni braće i sestre... Da proslavljamo istočnika besmrtnosti oca našega i oca Georgijevoga koji je na nebesima. Mi čak i ne znamo ime Georgijevog tjelesnog oca. Pogledajte kako ga je sina imao. Ali veličinu njegovom imenu nije dao tjelesni otac, nego nebeski braću i sestri. I mi da ga proslavimo jer on je naš otac obavezno poklonivši se njegovom jedinorodnom sinu, a našem spasitelju, Isusu Hristu. Zajedno pokvanjajući se svetoj trojici sa svetim velikom učenikom Georgijem i svima svetima i danas i večeras i s jutra u jutru i preko s jutra, i u sve dane života našega, iščekujući vječnost koja neumoljivo nadolezi, koje daj Bože i mi da se udostojimo. Amin.